З вигляду князівни Гедвіги теж помітно було, що вона схвильована, хоч як вона намагалася здаватись спокійною, навіть цілком байдужою. Поряд із нею сиділа юна Фрейліна з румяними щаками, однаково готова і поплакати, і посміятись, і князівна весь час шепотіла їй щось на вухо, на що та відповідала коротко, боячись порушити придворний етикет. До Бенсон, що сиділа з другого боку, Гедвіга також пошепки зверталася з різними дрібницями, наче зовсім не слухаючи дуету, але та з властивою їй відвертістю попросила вельможну панну відкласти розмову до того часу, коли скінчиться дует. І ось тепер Гедвіга, вся червона, з блискучими очима, Заговорила так голосно, наче хотіла перекричати все товариство, що хвалило співаків. «Дозвольте мені сказати свою думку. Я визнаю, що дует, як музичний твір, має свою вартість, і наша Юлія виконала його чудово. Але чи доречно, чи справедливо, щоб у нашому затишному колі де мають точитись мирні, спокійні розмови, де дружні розваги, музика і спів повинні протікати легко і лагідно, мов дзюркотливий струмок серед грядок з квітками. Нам підносили шалені мелодії, які так роздирають душу, залишають таке нищівне враження, що його не можна позбутися». Я намагалася захистити свій слух і свої груди від того дикого пекельного болю, який Крейслер з власним йому глумом, що так легко ранить наші чутливі серця, втілив у звуки. Проте ніхто не захотів підтримати мене. Нехай моя слабкість стане поживою для вашої іронії, капельмейстере, але я признаюсь, ваш дует справив на мене таке тяжке враження що я почуваю себе зовсім хворою. Хіба немає чи Морози, або поїзі чиї твори написані справді для розваги товариства? «Боже святий!» – вигукнув Крейслер, і на його обличчі заграв кожен м'яз, як завжди, коли в душі його прокидався гумор. «Боже святий, ясновельможна князівна! Та я ж наймізерніший із капельмейстерів!» усім серцем згоден з вашою ласкавою, найяснішою думкою. Чи ж ми не підемо всупереч звичаєм і приписам щодо одягу, коли свої груди з тяжкою тугою, з пекучим болем, з нестримним захватом, який в них нуртують, виставимо в товаристві незакутані і пишне жабо найбездоганнішої вихованості і пристойності. Що варті тоді всі пожежні команди доброго тону? Що вони варті, якщо не можуть погасити бурхливого полум'я, яке то тут, то там хоче видобутись назовні? Хоч скільки б поливали нас чаєм солодкою водичкою, пристойними розмовами і приємними теревеніми, а проте часом тому чи іншому злочинному палієві щастить кинути в душу запалювальну ракету, і ось уже там спалахує полум'я, світить і навіть пече, чого ніколи не буває з чистим місячним світлом. Так, ясновельможна князівно, так, я, наймізерніший капельмейстер на цій грішній землі, допустився ганебного злочину цим жахливим дуетом, що мав пекельний фейерверк зі всілякими вогненними кулями, кометами, ракетами і гарматними пострілами переполохав товариство і, на свій жаль, мушу визнати, майже всюди вчинив підпав. Ох, пожежа, пожежа, пробі, Горимо. пожежні помпи сюди, води, рятуйте, рятуйте».